Говорила кругленька жіночка швиденько, немов боялася, що новий слухач ось зараз підніметься, переб'є її. Дивувало Володю в постаті, манерах, звичках, кругленької чимало. Починаючи з того, чому не працює в театрі випускниця Інституту театрального мистецтва, а реєструє листи в редакції? Чому, власне, вишукане манірне театр, а не звичайний театр? А потім одружились. Багато поїздили по Білому світу, а тепер вирішили зупинитися у цій тихій бухті, як говорив грецький поет Павсом. Тим більше у нас росте, що я кажу росте, уже виросло дідьцьо. Леокадія у нас ще, ну, просто дідьцьо. Хоча й вчиться на п'ятому курсі Кишинівського університету, секретар комсомольського комітету курсу, а дідьцьо. Ото хлопчаки-дошкільники, дивіться он, що в дорожній пилюці граються, більше знають про всілякі житейські діла, а їм ще засі знати, більше у всіляких нюансах побутових і вікових обізнані за нашу леокадію. Боже мій, як ми ідеально виховуємо леокадію, як виховуємо. Навіть знаходячись на відстані, як кажуть греки, візавій, ми з Петровичем живемо надзвичайно скромно. Хоч усі його бояться, секретарі обкому, завідуючі відділами, в облаконкомі, скрізь. Авторитет Петровича на недосяжному рівні. Інші представники преси дозволяють собі у відрядженні вина випити піввідра. О, тут так п'ють вино, як воду. Що я говорю, який божевільний вип'є стільки води, як тут можуть випити вина. А він у рот ніколи не візьме. Не тому, що виразку шлунка має, чи там що, а принципово, принципово. Інший обідає з начальством у районному ресторані, а він з дому візьме шматок ковбаси чи сала, що вже там у мене є, зачиниться в номері і жує, щоб він дозволив собі стакан вина, не заплативши грошей. Тому сміливо й веде себе, критикує гостро, а спить спокійно. Ніхто анонімки не напише». Не натякне на колгоспне сало, на радгоспне вино, на безплатній обід-вечерю. Так ми леокадію виховуємо. Боже мій, як ми ідеально виховуємо леокадію. Я теж надзвичайно принципова. Правду матку ріжу просто у вічі, не дивлячись хто ти. Заступник редактора чи сам редактор? Відповідальний секретар чи секретар міському? Ви ще почуєте, голубчику, мою критику і самокритику? Та й з Петровичем познайомитись. Ідеальний журналіст Петрович. Він не схильний до пафосу, до позитивних емоцій, а більше до критики. Йому надсилають листи, що прийшли до редакції на перевірку. Як він любить перевіряти, докопуватись, донюхуватись до самісіньких найглибинніших глибин. І тоді, як прищекне, як приткне, як навалиться, не журналіст, а прелість. Уже в обкомі зауваження не раз робили. «Коли ви вже побачите те, що народжується позитивне? Нове життя прийшло в колись відсталий край, а ви ниш порите по темних задвірках на смітниках. Хай кажуть, хай. Позитивники є в інших газетах. Його око націлене на різні похибки. Він лицар недоліків, як сказав би мудрий француз Філоксем. Петрович ніколи ні з ким не випив чарки, бо ще подумає, хто користі ради. Ми ні до кого не ходимо в гості» а то подумають зле про нас, та під ним швидше земля захитається, морозу ж не грім з ясного неба загримить, чим Петрович змінить свої індульгенції. Капуста не міг стулити всієї оповіді зі словами «індульгенція, візаві», заздрив ерудиції актриси, хоча й здалося, що Філоксен грек, а Павсон художника не поет. Говорила Елеонора Микетівна складно, поставленим артистичним голосом, і запитувала по-особливому. Повні губи її витягувалися вперед у трубочку, немов жінка збиралася дмухати на гаряче, щоб остудити. І голос їлився так довірливо, ласкаюче і вуркотливо, що сама б Наталія Михайлівна жвій не змогла з неї зрівнятися. В монолозі брали участь і учасливі, виразні, променисті очі і м'язи на повнісінькому, як гарний гарбуз обличчі. Навіть незбагненно кругла-прикругла статура жінки на очах переливалася, вигиналася, словом, узгоджувалася у повній відповідності з оповіддю, смислом говориного. Солодкомовну і цікаву розповідь перервав телефонний дзвінок. «Даруйте», – поклонився у бік Елеонори Микитівни. Володя – а її обличчя набрало такого єлейного виразу, що ось ось потече той єлей. А на оливленій гречністю уста ледь чутно шептали «Яка прелість, Боже мій, яка прелість!» Те захоплення торкалося вже ж елегантної поведенції з жінками, зокрема статечного, як вона, віку. Дзвонив заступник редактора, сповіщав, що сьогодні капусту призначили відповідальним черговим і просив зайти за інструкціями порадами. Дуже жаль переривати оповідь, та прошу вибачте, кличе начальство. Я сьогодні черговий. У витримці співрозмовниці міг би позаздрити будь-який вишколений дипломат.